A'udhu billahi min ashshaytana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfasina wa min sayyat a'amalina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falamadhi lahu ashahadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasoolahu Amma ba'du fa in asdaq al hadith kitabullah wa khayr al adi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du Të gjitha falandrimët me njëjët sheqili i takon vetëm Allahu xhallahu xjalalu zotit të botrave krijuës të gjithësisë Për sëndetjet mshira, bekimet, selamet të gjitha të grumbulluara mbi Zotrin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoktet i besnik mbi familja e tij të ndershme, mbi bashkëshortet e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanat anë kën e botës të cilat e ndjekin me të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahut xhalla jalaluhu përpara xhumos të ndajmë disa qaste nga jeta jonë që të përmendim ndë një dobi udhëzim, këshil, studim, hulumtim të djetarve rrëth libri të Zotit Gjellë Gjellë Luhu rrëth hadithëve të pingamberi sallallahu aleyhi wasallam Kjo është gjumaj e parë mas muaj të begatshëm mas muaj të Ramazanit me të cilën Allahu Gjellë Gjellë Luhu nabekoj dhe nabegatoj dëna doroj një mirësi të madhe ku u vllauditëm në aspektin shpirtëror, në aspektin e ibadeteve e këtu më radh, për të vazhduar me ibadet, për të vazhduar me adhurime në jetën tonë të bërditshme. Është e zakonshme tek dietarët që ditën e xumës të trajtohen tematika të cilat kanë të bëjnë me problemet e jetës së njerëzve ku ato jetojmë neve pra është sumet, është radit, është e duhur që të diskotohet në gjuma problemet dhe të diskotohet dhe të trajtohë në telashët të cilat i ka një popull dhe rrëth problemet të cilat a i popull. Andaj në ditën e gëzimi, në ditën e bajramit, në popullin tonë u të rëndit ditë e gëzimit dhe u gërrishë Njëra e bukur dhe si në jajep Allahu gjellëvalet ditës e bajramit Me një vej për të lig Me një vej për të shëmtuar Me një sifat Që Allahu gjellë gjellëlu e kanë nëqmuar Në Kur'an në Andaj është dëmës dëshmëri Që jo si ras konkret Ta diskutojna Po ta diskutojna si ras I përgjithshëm dhe problem I qëshëris Ajo është vrasja njërijut Ajo e vrasja muslimanit Padreqisht, ajo është marja e shpirtit dhe vendosja e thikës në ata që ka Allah nuk e ka lejua. Allah u gjelëgjelëlu vë vrasjen pëdrejcisht e ka përmen në Kur'an. Vrasjen dhe marjen e shpirtit të huaj pëdrejcisht e ka përmen në Kur'an. E ka qërtu në Kur'an, ka kërsnu në Kur'an, sa i cili e mërgudimin. Dhe ajo janë vetvetes që një krym të kryejë një krim të tillë, së shpërblimin dhe kompenzimin kanë më pas shumë të rënd. Kanë më pas shumë të rënd. As i rënd derisa Allahu xhallaluhu do ta do ta trajton vrasësin pa drejtësisht, atij i cili çon dorë në vllahun musliman, duke e privuar nga jeta të së dia ka dhënë Allahu xhallaluhu Allahu ka me trajtuhe që shka thonë gjelle gjelaluhu Ke ennehu katelen nëse gjemiha Sikur aj ti kish vrak rejt njerëzit A thuvallë sa lëgari e randësht Mu mordë në lëgari të Allahu Timi pas vrakit njerëzit A di shka të me dham i vrakit njerëzit Në mesin e tërë të devatshëm Në mesin e tërë njës të mirë Në mesin e tërë njës që adhërojnë Allahun Mëse natyra njërës të cilat përmirësojnë dhe janë faktor të rregullimit të tokës, Allahu po e bën vrasjen e një njeriu të padrejt apo një njeriu të padrejcisht, po e bën sikur mi vrasë të gjithë. A duhet çfarë peshë e rond, çfarë rëndësie e madhe është për vrasësin ditën e gjykimit? Çish ja delaj para Allahu xhellahu ala? Çish çish Çi shja mendon dikush i cili çon dorë në musliman, çi shja mendon me të i kaluë llogarin dhe hesabin me Allahun xhallahu ala. Dhe të taret kanë thonë, djunore, djunore, e janë të cilat e vendosin njeriu siklet përpara Allahut, skaçish me amajt, ska kamel, kakimë shkuva. Të cë ato të përmendin me lein Allahu te bareke we te ala kryesorët për e tërë janë dy. Ajo është mi ba Allah të rëtakë, mi ba Allah të shirkë, mi ba Allah idhul të idhullë, të barabartë me ta, dhe tjetra el katlë, vrasë e njeriut, katlën nefsë, vrasëja e nefsit, shpirtit, pahak, elëti harrem Allah, që Allah dhe ka bo haram. Andaj, kjo është një fatkeci shumë e madhe në popullin tonë, Kë është një fatkecije e madhe, një trënditje e madhe Se si është lehtësu kjo mesele Se si është bëjë letë me qu dorën e vlaun musliman Se si për qështjet e kësaj bote Dhe për hiset e kësaj bote Dhe për medjet e kësaj bote Dhe për ndarjet e kolaceve të kësaj bote Njërzit mgritin dorën e vlaun e tërë musliman Duke jamor shpirtin e duke e e e e trajtue shpirtin njërzor si me qenë ma e vogël se, se sa se indë tësirat Allah u i ka bohe shumë të imta e Allah u gjelluar në Kur'an neve në ka qërtu rëpt e në e ka kërtsnue në ka kërtsnue rëpt për ata i cili i alejon vetës këtë mesele i alejon vetës me i falë vetës për rasje i alejon vetës a dhe da shofëmi nga historia e muslimanëve nga Omar ibn Khattab, një nga prej prijesve të muslimanëve i njohur për drejtsinë e tij të madhe, se si ka reague kur i ka fol vetvetes një prej muslimanëve atje, djal i krijetarit Abdullah ibn Amr ibn al-As, djal i krijetarit, i ka folë drejtës për ta nënçmuar një prej krishterëve të asaj kohe Kipdve Egjiptianëve, ta asaj kohëve, njerëzve të Misrit, se si e ka trajtu hu Omeri me rreptësi kët rast. E ka marr over al Khattabi kët rast me me të madhe. E ka marr me me me siklet dhe i ka çortu musliman deri ditën e Sodit. Deri ditën e Sodit. Andaj sot me lejn Allahu xhelle veala, dhe dashojmë se si i trajton Allahu xhelle veala vrasjen. Si e trajton vrasjen? dhe ku janë shkacit e vrasjes dhe ka buran me vra vlaun musliman nga buran me vra vlaun musliman dhe njeri u me mendje të shëndosh njeri u me me fiqir të shëndosh njeri u me me me përceptim të shëndosh me iman në zemrën e tina është absurditet me ngrit dor me vlaun e ti musliman është absurditet me ngrit dor në njerës të pafajshëm شوف شنا تعدنا يا مسلمان عندما يقول الله تبارك وتعالى نسور الفرقان نحن يتركوك المسيلة شكاة الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا نسور الفرقان وزر نسور الفرقان A edhe në shkëtë me dhe në furkan, kjo surë një stepest, nga e cilët dhe të trajtojna vrasjen dhe shëmtimin e vrasjes, në surën furkan, furkan do me dhe në me da, me nda, me nda këta për i kësajnë, fërra ka, janë da, anë da i thonë në popullë, fërra ka, apo në gjuhën e rëndëmët, i thonë, fërra ka është pe gjuhës arabe, dhe vonë janë nda di palë, dhe janë këtë sa fitë, Allahu ja qao sura Furqan daria te koten nga e vërteta e ka ndo jallalulhu çka thot në fundin e kësaj sure çka thot në fundin e kësaj sure Allah e nis problematikën për i burimit dhe i tregon pasojat pra Allahu miret me shkaçet pastaj pasojat thot do e mos kanë të qenë kështu e ne apo do na po me dit shkakun pse vall njerzit i folin vetës apo mërindër i me një deregje me ngrit dorën deri të vrasja tëtë Allah u gjellu ala ata të cilët kur të japin lëmosh kur të ndajnë nga pasuria për me jadon dikujna anë fëku, japin lem një srifu nuk e të projnë dhe kena përmenda në përlizirata qka dhe me donë nuk e të projnë Me i dhanë ndikujt që ka ka nevoj Pa e lasdrua Me i dhanë ndikujt që ka ka të lashe Pa e lasdrua ta Pa e bo që hajtë se njëzit një apin Gjithë mund kur dal në kriz Ma zgod dorë ndikush E na duhet me pas parasisht E dhe kur ti apna ndikujt Duhet me disu jove të mithan A i derisa Dëri kur Sa allo përdo të lem ju së rifu Dëri kur mithan o vlo Dëri kur duhet babam e të majtë Veç, veç ba një pykje, dhe dikur si ta kështë e pas do datë, mirë regullë po nëse s'ki datë është problem, Allah është problem dërsa ti se di dërri kur duhet me tujt baba po ka me mrujt deri se ti bajt një pesfni po mësane po mësane duhet me ndrejse dhe një shpi po mirë mësande po dërri kur, caktoja një datë se burni është me caktu datë, dërë që tu e dhe mo a po, Allah po thot idha enfaku kur dikusht ndihmoje Nuk e të pron. Pse nuk e të pron? A ka më mirë se më ndimu? S'ka më mirë. Po Allah po do të zban me të prondim. A mund të vall ndej me ardhmë, mu bë negative? Po. Kur bën ndjma negative, kur ta teproish të ndimu di kujt. E çish vall të ndimu di kujt të prondet, po. Teprooc ai mendon se gjithmonë të minimu di kush. E kjo të prrim. E kila zunë njëri kjo të prrim. E kibon njëri Tiran kjo të prrim. Ek i bova me menduar fëmia jot se derisa të vdesë s'do të më ndihmojë. Kjo të prijm. Jo Allah, Allah s'ka thon kështu. Ka thon ndihmoj dhe vetë dissoje. Fa men afa u aslaha, kush fal dhe përmirson. Po, është e durmja të ha fëmijës ve gabimin, po kur, kur të vetë dissohet. Se nëse ja fal vazhdimisht, ja fal dhe ja fal. Prapë ja fal, prapë ja von hallau. Po kur kam e thonaj, kadar vdh, kur i pa ta unë falet. A, munë, a pat mundëci dhe jarë unë mi pas fajët E nëse nuk e banë me mendu që shto Këtë është që si ja falë Këtë është që si ja falë A ne po datë Allah u gjelluara A ta që ka japin pa e te prue Ndihmo pa e te prue Pas thaj O alemi ja këturu Edhe nuk e shtrengojnë shumë Heqëmës me vanë Kur kujëci janë Vecë për veti me ndonë Kjo së ekstremi tjetër Me mendu veç për veti Me e plëcu vetë egon tane Mos me të interesu për kërkan Si të dojnë të punoj njerëz të bo Ekshtë të me radë Këta ma ka dhanë Allahu Jelle Gjellalu Apo më ka privilegjuve Jo, lem jekturu Allahu thot, lem jekturu A di në shka da me dhanë Katër Qikon e shpa shpreje ka dhanë Allahu Jelle Vahala Blezër Une kisha pas dëshir kretë mi kuptu ajetët Që ishjan gjuh në rabë Se s'kish pas nevojma për të fësir Por nevoja e ban dretën Me lezukit kër anë dretë për zretë Ska nevojma më të të spigurve A do, olem një këtëru Kopracinë e ka qujtë katëra A të shka dëmonë katëra E gjenini fjallën katëran Kajtë e gjenini katëran Zë Erësir Katëran Kush ka dëshirë për neve më konë Me katëran Zë Kërkush Alo, po e çun kopracien. Zi katran. Ai afro dikush katranit? Ai afrohet. Ti ti e koprac, je do shtrëngum, je je pa harmoni, nuk jas go dorën kërkuina, nuk jas go dimën kërkuina, nuk jas dikujt as ni ndim, qoftë edhe në fjalë, qoftë edhe në mbështetje morale, qoftë edhe në mbështetje shpirtërore, atar çka? Atar katranjevlo. Kur kush dukt afrohet Kërkush nuk të afroa Allahu pofëd Mesatarja është Mës me ëlshu dorën pa kufi Që më i le është drru njërzit Pa mës më bëhë katranë Kërkuit më smithanë E qëka me bëhë që në ka zonë Allahu gjellu ala Va kena bejnë dhelike Kawama Në mes kësaj Katranit dhe lëshimit të dorës Në mes vla Kawama I drejtë në mes I jep kuduhët e shtrëngon ku duot, e lëshon ku duot, e mban ku duot. Pse vall? Se qëllimi krye qëllimeve është më edukua. Allahu na ka thitë te dunya më edukua. Pas unikën e ka sprovu me pasuri, më edukua. Fukarajën me, me fukarollok, më edukua. Ai e di. Ai e di ovo ku i ka vendos pozitat. Po mirë. Shikon e subhanallahu. Pite tu? Pite pasuria, pite kopracia pitet e shimi dorës preçeto Allahu kalon te vrasja te problemi i vrasjes e na po dona me li thash se drejtort kanë thënë kë nuk është e rastisht me problemi kooperacis problemi e shtrëngimit të dorës problemi lëshimit të dorës po kalon ne vrasje atë çka doja pasuria me vrasjen shikoni me një herë pas kësaj Allah po dhe duhet me lip mesatarën Po nëse nuk gjejet mesatarëja Që ndodhë? Që ndod, është ndodhë? Thëtë Allahu Gjellu Ale Walledhine la i dheune me Allah i ilahen akhar Ata të cilët nuk lutin zot jetër përveç Allahot Ata të cilët nuk lutin zot jetër përveç Allahot Pastaj Walla i këtulune nefseleti harram Allah Dhe nuk e vrasin shpirtin që Allah e ka bërë harëm, e ka ndalu me vras. Illa bil haqë, vetëm se me haqë, e këtë haqë e ka Allah u gjellëvala. E këtë haqë e ka Allah u të barë kjo e të ala. Atare, nga këto ajete na mujna mendirë disa prej mësimeve të sidet neve na e zbulojnë, dhe na e shpjegojnë, pse njeri ju vjenë deri të vrasja, pse njeri ju ngritë dorë të vlau i ti, Se njeriu ballavaçohet me vrasje. E para. E para. Allahu ka dëshiruar që kjo botë me qenë kështu. Allahu po na ka dhënë me të bot, ti pasunik, dhe jamaj që sin ajeteve. Unë ynyaros. Unë ja majçet ka bën ti pas unik, pas unikun. Dhe unë ja majçet e ka bën fugaron, fugaron. Çishë ku mbosh këta? Unë. Ai voi kush e boni? Kushe e bonit, njoni me pas, qëtëri mësë me pas. Zotë i unë gjellë e gjellë e lëllu. Ajë qëka e ka bo qëta? Ajë e ka janë të lirë njeri unë. Me jetuar. Ajë. Ajë me pasdoshë e kishë bo musliman. Ajë. Ajë me pasdoshë e kishë nështru. Ajë. Ajë me dashtë e ka kishë do në këtë du njojen. Ajë. Ajë i kishë bo këtë gjitha. Gjellë e gjellë e lëllu. E po, që apë ndër lidhët këto? Nëse ja jeni sekretin menaxhimit të pasurisë, menaxhimit të hiseve, nëse dini me menaxhuar dhe me administruar me me pasurinë, me me me me paratë, me të hollat, me altınin, me argjentin, zjen deri te Vrasia. Nuk vjen deri te Vrasia. A kanë do në histori dikush me vradh dikan? E moshet gurimi i i i smirës, a dhe izilis? edhe i urrejtjës, edhe i hakmarjës dëshira për të hakmarjë a mund është me gjithë një vrasje në botë valë që s'ka njësë prej materialit kësaj bote kalëzat gjëjë të një vrasje mere qëllë ndush histori ndashtë të muslimanëve ndashtë të jëtë muslimanëve dhe gjëjë e vesh një vrasje vesh një, e që aje vrasje s'ka burue nga dëshira për pas ma shumë se sa aje që ka është vra gjëjë e një Jo di, ja. As i duhet me kuptu mallet, mos me ta mos me të munua me lezojum libra e mos me in histori atë se ka shumë vëll. Nuk dalim me të më lezue. Lexoje ngjarën që ka thënë Allahu ul jelwala, watlu alehim naba ibni adam izqorba qurbana. Lexojë si mos doin me me u xhanue shumë në histori. Lexojë ngjarën e bijve të Ademit. Kër u vrajten Pse u vrajten, o vla Pse u vrajten Tudit ishin musliman Ishin besimtar Ishin bite a drejmit të part Në e na, ha, ka funi Ato ishin të part, minjëher Prej ati këshin dal, dhejt për drejt E pse u vrajten A i dini pse u vrajten U vrajten për të që ka pëtët Allah U gjellu ala Ata të cilët nuk e shtrëngojn Dhe nuk e të projnë në të dhanëme Dhe janë në mesatarë në menajimin e pasuris Po pasuria ko dëvojë shumë me vrasin Pasuria kësa i bote, ko shumë baje me vrasin E tëse u vrajten? Sepse kabili donë të me martu qëtë vajë Shka e donë të e që i takon të habilit Kabili donë të me martu qëtë qik Shka e donë të dhe habili E së munë me martu një gruje dibura Së munë Po, një burri marton, dyje, treje, katër. Ama një gruje, së mundën me morë dy veta, dy burra. Allah e ka bon të abijat, së që lejon vetës kërkush këta. A, parvesh këtë priqët morali, po. A, qëko ti ma ta dhe me keqon. Ama në moral, dhe në burni, dhe dhe resakot damar të burri, së mundën të një gruje më i posë dy burra. E kë ishte në atyra e pastor, e kur, kur së në murën në vesh, Kush me morë për që të nëvë dyve, një anën, që të gruje, që ka ndodhi? Tha, inni e këtë lukë, tha unë e të vrasë tyje. E që të ka buru vrasë, ja Allah. Ska buru e se ati ju ka do këftyra e shëmtuve, ose ti e ma më jeshëve, ose kujti qka. Asë një herë, burimi, zanafila, fila e problemit dhe telasheve, është të ndarja e esendeve. Andaj Allah po na kthen në Zanafill. Dhe mësoni një meselë xhamatin e nderuar. Se problemet duhet më i para prini në shkaçe, jo në, shkaqe, në, zanafil, me ndalën, në zanafil, pasoja. Problemet duhet më i para prini në shkaçe. Në Zanafill, më ndal në Zanafill, jo në pasoja. Pasoja të munden vetëm ta me vllahit, me lot kur gjatë tjetër. Pasoja të janë vetëm me me la me, me, me lot. Pasoja domethënë ti vetëm me me ngushtlu veten prej ciklete çat karrok e jo çsof sot ai problem. A e dinim se Allah e ka qujtë në Kur'an vrasën njëri ju të padrejtë si kur vrasën e ketë njërzimit a e ka shkundërmendë? Se Allah e ka trajtu vrasën një njerit ke ennehu këtële nëse gjemiha si kur mi pas vrakë ketë njërzitë, po i si ka vrakë e ketë? Po i nuk i ka vrakë, një e ka vrakë me njërën vra i ka të elë konfliktë po pse vrakë e ka trajtu Allah e si kur mi vrakë kretë? A e dinim se ka... A e dini këta, që tashu të regoj, që e kanë kanë zu djetartë, jo prej meje, kanë thonë djetartë, se që atë njëri që e ka vra, që atë njëri që e ka vra, që asaj familje që e ka po damin, që atë të nëve dashën e që ja u ka prish jetën, e ja u ka nëzi jetën, e ja u ka prish në gjiren e, e, e harmonisë, edhe haresë, edhe atë atë ngushtët, e janë familjarë, ja u ka, ka shkatruët, që të si dhe s'kanë më harmonin jetë a i dini qka qka ju ka prej këtëre që e tash ja uspehun Allahu Gjellu Ale si kur kitë dunjojën kitë njërëzit me i thanë nëse ja ka vra djalin apo ja ka vra babën apo ja ka vra këndokohë me i thanë që ati që ka metë prej familës e të, të vramit abande me ta kompenzue abande me ta kompenzue që të vërasin, po të jopë mi kitë njerëzit, po të iboj mi tutë, tutë janë. Krejt dunjojen për njerëzve, krejt meri ti. A shërohet problemi? Jo, vëlloh. Alla, vëlloh, së nuk shërohet. A e dini pse? A e lipë që të veti? Jo, vëlloh, gjellin teme du. Jo, vëlloh, bavën teme du. Vëllohin teme du. Po meri krejt, krejt njerëzimin. Në to ka të gvalin, ka njerëz të mirë. Jo, vëlloh. Adash ka thëtë Allah, ke ennehu ka të elë nëse gjëmija Si kur mi pas vrak ketë, o si vrak i kretë Allah, Allah, diska tjetër, Allah, ma mirë se na e di se si ka vrak kretë Allah i trajton që shë jak i, i thih shpirëtin që ashtu po atajton Po do me thënë se kur grete është ndorë mi mblahën tanë musliman Ti edhe mi a dhënë ketë dunjojën pas taj, jo es me pasuri po me pasurije, me detra që konë ta, edhe me ketë njerëzit që konë ta, si a shëron problemin, mo. Nuk i ndalën lotët, familjarëve, tim i avon krejt, mo. Andaj, a ke po njerëzit, njerëzit që ka bojnë pas vrasjes, janë nga që me dhe me falë, a di një pse? Pse falë njeri ju mas vrasjes? Se a jetë dë një sentë, skopë zgjidhe mo ki problem. Nuk thejet prapa, Adaj pasi s'kthejt prapa, lethejt se para qështu Pasi s'kthejt prapa, lethejt se qështu Adaj kjo është një mesejlë shumë e madhe Adaj ka thënë Allahu Gjellu Ala Allahu Wa me iqtul mu'minem mute ammide Fe gjezauhu gjehennem Khalidem fiha Thëdë Allahu Gjellu Ala E ku shëvrat një besimtar në surën nisa E ku shëvrat një besimtar Qërëm ishtë Fe gjeze uhu Shpërblimin e ditë qënë e ka Fe gjeze uhu gjehenem Gjezan e ka me mërë me hin gjehenem Khali dhe mfiha Përgjithmona të Përgjithmona të Djetarë kam polimizu A është bashkë përgjithmona jo Se edhe kishe e kavra është musliman ndoshta. Kam polimizu shumë A është edhe kin gjehenem përgjithmon Se edhe kin dështë a musliman Po zilija Shpërblimin e ditë qënë e ka Smira, e keqësja Mos Mënagjimi, izilise ka po me graf laun e vetë A hyre ki për gjithmon në gjehenem Shumisa djetarëve kanë thanë Nuk hinë gjithmon në gjehenem Po pse po thëtë allahun gjehenem për gjithmon Kanë thanë kështu Se për gjithmon e ka lënduat njëri Për gjithmon e ka lënduat familjen Për gjithmon e ka prish harmonijën familjes Allah u ka thanë Fe gjeze u hu gjehenem haliden për gjithmonati edhe disa djetarë kam thënë jo rr, ajeti është qështu qështë ledzohet ajeti disa djetarë ka dhe qështu qështë ledzohet qështë ku shëvrat një musliman patrejtsisht a i ka me hinë gjenem për gjithmonati pse sepse është haq i Allahut me ta lejue gjakon e Allahut nuk e ka lejue Allahu nuk e ka lejuar. Andaj kjo mesela shumë e madhe vëllezër. Andaj na duhet të paraprimim meselave para se të vije e keqja. Andaj në popullin ton, në shoqërinë ton, duhet ta ngritim këtë çështje të madhe. Duhet ta ngritim këtë problem të madh. Nga sa Allah na ka obliguar të ngrit këtë problem të madh dhe ta shfryttojmë kush problemi. Së ngritet, së ngritet dorën e muslimanit. Pse ngritët dora dhe tjetra duhet të shiojmë në lëkur ani pëse është largë atje ani pëse është në periferia atje duhet të shiojmë në lëkur se kjo është problem shumë i van që të ngritët në mesin e atyre që ka në thoni kena besua allahut dhe pengamberit dhe librave dhe melaceve dhe logarijës dhe ditës e gjikimit mund ngritë dora për çka o lezër për çka për që pëta qka bëtë të allah u gjellu ala për gra? për pasuri, edhe për çka dhe për tokë. 3. Për parë, për groh dhe për çka, dhe për tokë. Për asnjërin nuk ia vlen me ngrit dor. Fot di ben qaim el jouzia. Fot di ben qaim el jouzia. Fot pasha Allahun. Siç ja thotë ky dietar i madh. Fot pasha Allahun, duke vol për vrasim. Fot pasha Allahun. Nuk ia vlen. Por ç'dojë e ç'është rryloje. Parë tokë me pasti pron dhe dhe gra s'ka ashta ksoj dunjo, s'ka çdo janë. Tokë, parë dhe gra. Hajde, në rrinë tjetër, ç'ka. Past asnjëën thotë vallai nuk ia vlen me lëndu zemrën tonë asnjë çast. S'ia vlen as me ze të up gruaja, as me të up pasuria. Azo do duk toka, vallallai nuk ja vlen, thot më mërzit as një çast. At çka thut, thot më mërzit tani jetën. At çka thut, thot më ajo rjetën dikujna për çdo. Shumë është e vështë vallallai. Vallallai shumë është e vështë më mërzit. Pse ai do mërzitë vallallai? Po e pa ata që dinë mesjë më morën. Po lejo mos e ketë Allah otë shtig me dek teja pa Allah u gjel në bola. Shumë fish më shumë. I fundit që ka me inë gjenet A i dini sa ka I fundit Jo i pari, jo vlo Jo pe pinga mer I fundit I cili delë zhjak për gjenemit Zhjak me katrane me zi Allahu i thot A e ki i bol A po të mi afton me t'a van Sa dhët dënjaja A i dini që ka i thot O oh, zot Ti e zot i botrave A hajgarë kjo është A shka është Dhët dënjaja më lezër Jo një shkup E jo një një, një shtet Dhe dunjaja me ta që ka Dhe jetë sajgote tjetërës Po për në përmasat e, e teritorit Sa dhe të kësaj dhe si bota Qaj thot kë njeri Thot E tehze ubi E në të rabbul alemin Thot o zota hajgarë me mua A ti e zoti botrave A dhe shaka thonë djetarë Nuk javlen për këtë dunja Me e mërzit zemrën Me e mërzit Me e mërzit zemrën asë një qastë e lejë më më mërzit të njëtën se të ka hupë dhishka vikë se dënjaje a nuk javlen a, a, a nuk du të me të qkun men që me hinë konflikt medikan për çka? për çka? për këtë botë ka thënë Allahu Gjellu Wa Ala në gjuhën e pingamberi sallallahu aleyhi wa sallem e dunja me l'une dënjaje është e malkuar ua me l'unetun mafiha dhe malkuar është ajo për të cilën Grin dhe njërësit E malkuar Allah Nuk i ka lan Allahu Në gjirë që meritën Mu përla për ata Dhe mu ka cafit për ata Dhe me ngrit përdi Dhe akuzën dhe njëri tjetërit Për çka Se ti ki ba shumë E unë kam ma pak Ti ki mor ma shumë E unë e s'kam që kaqë Ja Allah Po ban e zemën e gjanë Dhe ngritë te Dhe di në tane Se nuk javlejnë për këtë bot Me e shëcu e zemën të tane Nuk ja vlen për kët botë me shëtuar jetën tande. A madje nuk ja vlen për kët botë. As për një femër, as për një gruajë, as për altan, e as për dolar, e as për pasuri të patundshme. Më ngrit dorën në vllahun tan musliman, se nuk hihet vallahi në xhenam për kërkan. Njeriu s'bën në xhenam as për bavën e vet, as për fëmijën e vet, as për kërkan. A dhe Allah u gjellëvarë ka dhëmë Ja e juhelle dhine amenu Ku e mfusëkum me ehlikum nara Oj të se të këni besuhe Oj që ka i thëni vetës musliman Rune vetë vetën dhe familët e juve nga gjëhenemi Inna me emualëkum Vë avladëkum Fitne Ka dhëmë pasurit e juve Evlatë të juve Fëmijë të juve Janë fitne Që dhe me dhëmë fitne allo të alivrit zemrën, të ndronë zemrën, fitëme, të... që shjekon një njeri tjetër të banë tjetër, fëmija, që shjekon një, një, një, një njëri mirë të banë të keqë, që shjekon të eqëpën gjennet që kanë ka gjennemi, Allah dhe dhe fitëme, adhe ka dhanë, kujdes me, me basurit, kujdes me gra, kujdes me fëmi, nëse nuk javlen, medali dështu në parazotit tonë gjëlle gjëlelu, Nuk javlen për disa frimarit e zaktuar atë kësa i bote, me ihun frimarit e pafunqme dhe me injenem atje ku nuk mire të frim. Andaj, dhe da përmenj me një adith nga Benga Meri sallallahu aleyhi ve sellem, këtë të zinë kanë dherë, Imam Bukhariu, nga Ebi Hurera radhijallahu hanë, dhe kjo adith ka përmbledh gjirahët më të mdoja, mëkatët më të mdoja, të cilat duhet më ngritve dhije në mesin e muslimanve, Se këto gjinahe dhe këto mëkate dhe këto rëshqitje Zgudzon muafrute të muslimoni Edhe nëse afrohet Duhet me pos alarm, më kok, më të madhe Se nuk javlen Dhe është rëzik i madh me lujt me këto mesele është rëzik i madh me lujt me këto mesele Për nga meri sallallahu alaihu sallam Në këto adithe Dhe ko shumë adithe vëzër mbi qortimin Dhe alarmimin e vrasjes Gësë një mesele shumë e madhe Ka thënë e bëjorejra Radhi Allahu hanë Se njeri e pyti për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ja Rasullallah Oj dërguri Allah Eju dhembin aqdham Cili junah Apo cilat junahe Janë më të mdoja Po pyt për junahet më të mdoja Që nuk gudzën njeri u muafruatë Qëta për nga meri sallallahu aleyhi sallam Tha, i gjithë të një bu, e sëbër e lë mëbiqat. Rua juni, shtëtë gjunahe dhe mëbiqat, mëbiq, mëbiq, për me këptu, realisht, është mu futë me një grik, ku zdi që shme dalë për e ti, për e ti. Je futë me një labirint, me një rrëk për kryje, zdi ka me dalë, Allah. Dhe lip, lip sikletë që shme dalë për këto, pengamberi këtë gjuna i ka qëjtë mubi katë, këhi dhe që Allah o që ka mund me nxerë për atyë, Allah unë arrujt Allah unë arrujt për gjuna vetësat i ka përmen pengamberi sallallahu aleyhi vësallam, dhe jora sështi ka qëjtë rukë pakryje se zakonisht jetar ganë thonë edhe pëse ajë që ka ronë këtë gjuna ka ras si del ka ras si del, me lejnë Allah po shumisët e rasëve s'del s'del se s'ka që që më dalë Ka dhonë me nga mërëja lejë salatë dhe selam E para për të tërë Shtatë Gjunajë që zdi njeri ju ka me dalë E shirkë u bëllatë Mi bëllatë shirkë Me barazu di kanë me Allah Me dhonë kësi Allah Mi bëllatë dikujtë bashkë me Allah Ajtë ka kryu, ajtë ta ka dhonë synin Ta ka dhonë veshin Ta ka dhonë jetën, ka furnizu e Dhe tishko ba një bëllatë dikujtë tjetër Shirkë orta këllotë barabare ki bëllatë Kjo dhe me dhonë se të kibo një krim, të cilët me të cilën rrezikohesh me Zotin Tanxhel Lelxelalu. Teatra, ose Sihr, magji. Me vao sehr, me vao sehire dhe me vao magji, dhe kjo është një rrugë pa dalë dhe zakonisht si bazat zdin tiçish me dalë. Dhe zakonisht ato shkavon sehire, edhe nëse doin me utërheç, s'ka ja, tërheç, a dini pse? Së kërtësohet, kërtësohet. Teatra dhe qatllun nefs elleti harram Allah dhe me evra një shpirt pa drejtsisht të sinë Allah e ka bo haram gjuna i tret e ka rëndit për nga mesra gjuna i tret edhepse djetarë kanë thonë gjuna i dyt është i, i burim i gjuna i tret, sihri nga se ma gjia është me bo keq me bo dam adhe ka thonë gjuna i, i par shirku, sihri dhe me vra njëri të ba drejt Pase ka do në bëngamberi së sellem U eplur riba Dhe me hangër kamatën A kini pabla njeri si li ha kamatën E ka jetën e normal shme Jetën e natër shme A shte pa mundër Tjetra U eplur malin jetim Dhe me hangër pasurin e jetimit Ta prish jetën, ta prish familjen Me hangër pasurin e jetimit Së lyqenësit, kur sa t'jesh gjau Me hangër pasurin e jetimit Tjetra U e të walli jo me zahëf dhe me aukëthije shpinën muslimane në momenti kur janë luft kër ata kanë luft ja aukëthën shpinën kjo të rathije madhe adhe ka qëtë nga nësëm gjuna i madhe tjetra u e kathful muhsanat il mu'minati el gafilat dhe e fundit prej gjuna edhe me akuzue muslimanet e ndërshme të cilat janë na i dhe gafile nuk e din shërrim e njerëzve E t'i akuzon në moral, e akuzon në nder, e akuzon në pastërtinë e saj, pejgamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem e ka renditë te gjunohet e mbroja. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an po na e thot se burimi dhe janafilli e të keqës është me grind për pastërtinë e kësaj vote. E çish rregullohet kjo? Ulul-dhina la yad'un ma Allah ilah an akhar veç më ju në nështru Zotit që është duhet veç më mjë s'pipa Allahu qërk vetë të me ju bind ma dështis dhe nërtësis së ti që është duhet dhe me ditë se ketë kjo dunja është e Zotit si avlen më grind për ta nuk avlen më grind për ta anëna e lusmi Allahu në gjellë gjellë luhu me ema dhe të cita ti të larta që Allahu të nga dhe dison në aspektin e besimit Allahu të ngritve diën ton në mesin e muslimanve Allahu në gjellë, gjellë luhu, Ti dhe disënë muslimanët Se nuk gritë të dorë ambi vlahën e ti musliman Nuk mirë e shpirëti patë rejtësisht E lusim Allahun të barë kjo vë të ala Qa Allahu gjellë gjellë u musliman Kudet qenë Allahu të ndihmanë يتيمت المسلمان والله وتنبولن الاسم الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله ما رحمتنا تقبلن الاسم الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله ناندريชน نا مندтон مع القران ناندريชน نا منديتون مع حديثه النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله ناباشكونا بسم ن نا حديثه النبي صلى الله عليه وسلم ناباشكونا ايمان ن نا اسلام يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغف إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين